Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İzə waqa'atil vaqiyah Vaqiyə qopacağı zaman Ləysə li waqa'atihə Onun qopduğunu heç kəs dana bilməz XAFİDATU RRAFIĞƏ O, bəzilərini alçaldacaq, bəzilərini də ucaldacaqdır. İZƏ RÜCCƏTİL ƏRDU RƏCCƏ Yer şiddətlə titrədiyi zaman Və BÜSSƏTİL CİBƏLÜ bəssə, Dağlar parça-parça olub ovxalandığı fəkanətəbə və ətrafa səpələnmiş toz torpağa döndüyü zaman və kuntum siz üç dəstiyə ayrılacaqsınız فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة sağ tərəf sahibləri nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri و أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة sol tərəf sahibləri nabad vaxtır sol tərəf sahibləri. O's-sabiqun-sabiqun. <Sessizlik> Xeyr işlərdə öndə gedənlər cənnətdə də öndədilər. Ulaikal-muqarrabun. <Sessizlik> <Sessizlik> Onlar Allah'a yaxın olanlar. Fİ JƏNNƏTİN NƏİM Nəyin bağlarında qalacaq kimsələrdir? SÜLLƏTÜM MİNƏLƏVƏLİN Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən Və Qalilun minəl ƏXİRİN az bir qismi də axırıncılardandır. Onlar bəzənmiş taxtlar üstündə muttakiin alayha Qarşı-qarşıya əyləşib dirsəklənməcəklər. يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّانُونَ مُخَلَّدُونَ onların ətrafında həmişə cavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar bi'akwabin wa abariqaw k'asin min çeşmə şərəbi ilə dolu badələr bardaqlar qaqədəhlə. La yusaddə'un 'anha və la yunzifun. Ondan başları ağrımaz və məst olmazlar. Və fəkihatim mimma yəxəyyərun. meyvələr. Və lahmə tayrin istəhûn və istədikləri quş əti ilə hərlənəcəklər. <hürun> Onları iri qara gözlü hûrələr gözləyir. Ka'm fālil lu'lu'il maknûn. <hürun> Sədəf içində saxlanılmış mirvariyə bənzər hûrələr caza Bu onların etdikləri əməllərin mükafatı olacaq. La yasmauna fiha lagwa wala ta'thima Onlar orada nə boş söz, nə də günaha səbəb olan söhbət eşidəcəklər. İLLƏ QİLƏN SƏLƏMƏN SƏLƏMƏN Ancaq salam, salam sözləri eşidəcəklər. Və ƏSHƏBÜL YƏMİNİ MƏ ƏSHƏBÜL YƏMİN Sağ tərəf sahibləri, nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri. Fİ SİDRİM MƏXDUD Onlar tikansız sidr ağacları arasında Və Təlxin məndud Meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında Və ZILLİM Uzanmış kölgəliklərdə وَمَا ٱلْمَسْكُوبُ تَايِم أَخАН سُلار كَنَارِندا وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ Çoxlu meyvələr لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ Tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində وَفُرُشٍ مَرْفُوعَ Və hündür döşəylər üstündə olacaqlar. إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً Biz cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacaq. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا Onları bakirə qızlar edəcəyik. Ұrbən ətrabə Ərlərini sevən həm yaşıdlar. Əsxəbil yəmin Bunlar sağ tərəf sahibləri üçündür. Əsəx tərəf sahibləri Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən وَثُلَّتُم مِنَ <الْآخرين> Bir qismi də axırıncılardandır. وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ Sol tərəf sahibləri, Nəbəd bəxtdir sol tərəf sahibləri. FİSƏMÜMİN VƏ HƏMİM Onlar qızmar yel və qaynar su içində Və zillim min yəhmum Qaqqara duman kölgəsində olacaqlar Lə bəridin və lə kərim Bu duman nə sərin Nədə xoşa gələndir. Onlar bundan əvvəl caht-cəlal içində idilər. Böyük günah işlətməkdə israr edirdilər. Və kanu yəqulun əizə mitna və kunna turabən və izaman əinna deyirdilər məğər biz ölüb torpaq və sürsümü olduqdan sonra yenidən mi dirildiləcəyik Əvə baba onun bizim əcdadlarımız dirildiləcəklərmi? Qul innal awalini vel axirin deki şübhəsiz ki əvvəlcilər də sonrakılar da lamecmuun ila əmīn qāti yawmin ma'lūm bəlli bir günün müəyyən vaxtında mütləq toplanılacaqlar thumma innakum ayyuhad-dallūnal mukəzzib Sonra siz ey doğru yoldan azanlar, haqqı yalan sayanlar. Le-əkilûne min şəcərim min zəkkum. Siz mütləq zəkkum ağacından yiyəcəksiniz. Fəməli'ûne minhəlbutum qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Başarimuna alayhi min alhamim. Üstündən də qaynar su içəcəksiniz. Siz onun susamış xəstə dəvələr kimi içəcəksiniz. هذا نزلهم يوم Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. Sizi biz yaratdıq. Bəs nə üçün dirildiləcəyinizi təsdiq etmirsiniz? Efaeytumənun Aıttırınız nütveni gördünüz mü? Əə taxquəmənul xali Onu siz yararsınız yoksa biz. Nəhnü qəddərnə bəynəkumul məvtə və mə nəhnü biməsbüqin Sizin aranızda ölümü biz müəyyən etdik və heç nə bizim qarşımızı ala bilməz Ala en nubaddila amsalakum wa nunsheakum fima la Sizi bənzərləriniz ilə əvəz etməyə və sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmağa Bize mame olan tapılmaz. Siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Bəs nə üçün dirildiləcəyiniz barədə düşünmürsünüz? Afara'aytum ma tahrusun Əkdiyinizi gördünüz mü? tazra'unahu Onu siz bitirirsiniz, yoksa biz? La'unasha'ul aj'alnahu hutaman Əgər bizisəydi, onu bir saman çöpünə döndərər. Siz də heyrətə gələrdiniz. İnnelə mugrəmun və diyardınız. Biz ziyana uğradıq. Bəl nahnu Daha doğrusu, nemətlərdən məhrum olduq. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ İçtiğiniz suyu gördünüz mü? اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِئَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Onu buluttan siz endirirsiniz yoksa biz... Lau neşâ'e cə'alnâhu Əgər istəsəydik onu ac edərdik. Bəs ne üçün şükür etmirsiniz? Əfəraytum en-nâra llatî Yandırdığınız odu gördünüzmü? Ən entum anşatüm şəcərtəhə əmm hənul Onun ağacını siz yaradırsınız, yoxsa biz? Nəhnu cəalnəhə Biz onu cehannəmə yada salmaq və müsafirlərin istifadəsi üçün yaradılıb. Fə səbbih Elə isə Ulu Rəbbinin adına təriflərdir. Balə Ulduzların batdığı yerlərə and olsun. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Kəşfunun doğrudan da böyük bir and olduğunu bileydiniz. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Həqiqətən bu ehtirama layiq Qur'an'dır. في كتاب مكنون korunub saxlanılan yazıdır La yamsuhu illa mutahharun Ona yalnız paç olanlar toxunur Tazzilun mir rabbil alamin O, Ələmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiştir. Əfəbə həzəl hədifə əntum müdəhinun Siz bu kelamı yalan sayırsınız. Əfəbə həzəl hədifə əntum müdəhinun Sizə verilən rüzəyə şükür etməyi, onu yalan saymaqla yerinə yetirirsiniz. Fələulə <Sessizlik> əzə bələğatil hülqum Can boğaza yetişdiyi zaman Və əntüm xinə izin Həmin an siz can verən adama bakırsınız. və nəhnu aqrabu ilayhi minkum və lakin Biz ona sizden daha yaxın oluruq. Siz isə bunu görmürsünüz. Bələ və in kuntum ghayra Mədəm ki siz iddianıza göre haqq hesab olunmayacaqsınız. Tərciğunə in kün tüm Və doğru danışanlarsınız. Onda o canı geri qaytarım. Fəəmmə in kan minel muqarrabin amma eğer o Allah'a yaxın olanlardandırsa tarahuun onda rəhmətə gözəl ruziyə və neym bağına yetişər وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ Əgər o, sağ tərəf sahiblerindən dirse, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ Ona, sağ tərəf sahiblerindən sənə salam olsun deyilecektir. و ا م م ا ا ن ك ا ن م ن ا ل م ك ذ ب ي ن ض qaynar su olacaq. Özü də cehannamdə yanacaqdır. Inna hadha Həqiqətən bu şübhə doğurmayan bir həqiqətdir. Əleyhə. Besbih bismi rabbikal azim. Ulu Rəbbinin adına təriflərdir.